Buenos dias desde Hämeenlinna, Finlandia. In bienvenidos al podcast de del Corro del Mundo. No niin. Siitä se löytyy. Kerro, minkälaisia haastatteluja olet tehnyt tälle sivustollesi? No, yleensä ne on aina niin kuin jollakin tavalla espanjaa puhuvia, mutta... Ensimmäinen oli mun omasta, omalta opettajaltani ja olen haastatellut Espanjassa erästä äh, niin espanjan kielen opettaja, joka niin tuli minun sivulleni niin sitä kautta. Edellisen niin se aihean, Vergo Rodemundo, tarkoittaa vähän, että tarinoita galotin ala, ala alta, että tarinoita galotin alta, jolloin se antaa vapautta paitsi haastatteluja, niin sitten tällaisia myöskin, joskus ne on vähän niin kuin pakinoita, tai, jotka nyt löyhästi liittyy siihen, että maailmaa katsotaan tältä pohjoisesta, eikä jostakin muualta. Mutta nimenomaan espanjan kielellä. Mikä espanjan kielessä sinut koukutti? No tämä on eräs tapa niin kuin oppia espanjaa käyttämällä sitä. Hmm. Ja espanjan kielihän on maailmankieli ja se antaa avaimia monen paikkaan maailmalla. Matkustamiseen, että kirjoihin ja musiikkiin ja kaikkeen tällaiseen. Minkä takia päädyit tällaiseen podcastingiin, etkä vain esimerkiksi kuuntele espanjankielistä musiikkia tai espanjankielisiä uutisia radiosta? Radiosta on hyvin vaikea kuunnella täällä. Hämeenradio kuuluu paljon paremmin kuin Barcelonan radio ja nimenomaan sellaisilla radioilla jotain käytettävissä, esimerkiksi autossa. Ja, ja kun kirjaston naumat oli kuunneltu, niin, niin aloin sitten miettiä, että mistä sitä, sitä saa. Kaksi kertaa päivässä hän tulee ulkomaan toimituksen radiosta espanjalaista, mutta sit, siinä on aikataulussa kiinni, ja se, se aikataulu ei koskaan sovi. Mutta tällä näitä podcastia kuuntelemalla, niin pääsee irti aikatauluista. Podcast on tällainen, sille ei ole keksitty tietääkseni mitään hyvin hyvää suomalaista termiä ainakaan vielä, mutta se on internetissä julkaistu, sanoa kuitenkin on niin radio-ohjelmaa, joka on tällaisena MP3-tiedostoina ladattavissa ja siihen on sitten tuke, sitä tukevia ohjelmistoja niin, että mitä saa automaattisesti omalle tietokoneelle ne, mitkä haluaa tilata. Ne voi kuunnella silloin kun, silloin kun sopii, esimerkiksi just työmatkat, lenkit, vaikka tiskatessa. Tällaiset paikat on juuri kovin sopivia siihen. Ja sinä olet mennyt tässä tavallaan yhden askeleen selvästi eteenpäin, että ainoastaan käytä niitä vaan myös tuotat materiaaleja, joita sitten toiset voivat kuunnella. Joo, kuuntelin semmoista mm, podcastia kuin Mundo F1, eli, eli F1-maailma, joka tuotetaan tuolta Kuottemaalasta, erään tuollaisen ladon yläkerrassa, ja innokkaat harrastajat ja hyviä asian tuntevat, ja koska me nyt saattoi olemaan hyviä hyviä formulakuskeja Suomessa, niin kommentoin ensin sähköpostilla ja kun he sitten houkuttelevat, että lähtö, Oma niin kommentti MP3-muodossa heille, niin, niin mä tein ensin sen ja sitä kautta pikkuhiljaa ja viime syyskuussa tein ensimmäisen oman podcast jaksoni ja nyt niitä on julkaistu kymmenen kappaletta. Sanoit, että tiskatessa ja lenkkeilessä ja työmatkoilla voi kuunnella. Eli ylläpidät ja virkistät kieltä sillä, että kuuntelet. Nyt tässä tapauksessa juuri espanjankielistä materiaalia. Niin aivan hyvin semmoista elävää. Se, näitähän podcastia tehdään, tekee niinku ihan tavalliset ihmiset, niin kuin tällaiset kuin minä. Ja sitten niitä tekee myöskin kyllä yleisradio, vaikkapa yleisradio tekee tällä hetkellä. Mutta just se, että kun niitä on saatavilla ympäri, ympäri maailmaa, niin, niin saa sitten korviinsa ö, kieltä, sellaisenaan, kun sitä puhutaan eri paikoissa, että semmoista oikein aitoa kieltä ja sitä samaa kieltä, mihin sitten törmäät, kun olet tuolla turistimatkalla vaikka ja yrität hoitaa asioita espanjaksi. Hmm. Onko tämä, tämä harrastus tuonut sinulle ystäviä? On ihan ympäri, ympäri maailmaa, että, että on kynnys siihen, siihen tutustumiseen on hyvin matala ja sitten se yhteisö toimii hyvin yhteen. Että, että niin äh, tulkastaa hyvin mielellään toisten podcastereiden promoja ja, ja hyvin helposti saa apua, kun on joku ongelma siinä, miksi tämä tein oikein menee. No esimerkiksi nämä Guatemalalaiset kaverit siellä ladon ylä, yläkerrassa, niin oletko heihin yhteydessä edelleen ja kuinka usein? Kyllä, aina silloin tällöin, että ei, varmaan viikko sitten, sitten laitoin pikkukommentin heidän niin nettisivulleen siihen heidän podcastinsa sitä tukemaan sivustoon nyt tämän viimeisen ä, kilpailun jälkeen, jonka Kimi voitti. Mm. Ja no, oliko nyt edellisessä vai sitä edellisessä ä, podcastissa on heidän... Terveiset, isälliset, terveiset minulle sieltä muottamallasta. Koitetaan, säätäskö mä sieltä ääntä tulemaan. Onko se mulle täällä kaiuttimet niin että lähtee ääntä? Mm. en oo ihan varma, mutta kokeillaan. Bienvenido a de gordo del David desde Málaga. Gracias. Hola Esco, aquí tus amigos de Mundo F1 desde Guatemala, en Centroamérica, mandándote un saludo especial <laughs> para tu podcast. Para los oyentes de tu podcast. y el gorro. Él está arriba del gorro. Está arriba ¿sí? del gorro del mundo. De